Ліян, Моріарті, велика маленька брехня, розділ сьомий. Ой, лишенько, подумала Маделін, я щойно потаверешувала з мамою маленького Головоріза, а здавався такий милий у машині. Дякувати Богу, він не намагався задушити Хлою, це було б дивно. Та Хлоя б вирубила його одним ударом правої. Зігі ніколи, промовила Джейн. Вона зблідла і виглядала переляканою. Мадрін бачила, як інші батьки поволі відступали на кілька кроків, сформувавши вільний простір навколо Джейн. Усе гаразд. Мадрін у заспокійному жесті торкнулася руки Джейн. Вони ще діти, котрі не вміють як слід поводитись. Перепрошую. Джейн обійшла двох мам та виступила вперед немов на сцену та поклала руку на плечі з її. У Мадрін зайшлося серце від філювання за них обох. Джейн на вигляд могла... Зійти за доньку Маделін. Власне, Джейн нагадувала їй маленьку Абігіл, така школюча, з таким самим несміливим стриманим почуттям гумору. «Господи!» – прошепотіла Селеста поруч із Маделін. «Це жахливо!» «Я нічого не робив!» – голосно сказав Зігі. «Зігі, ми просто маємо вибачитися перед Амабелою!» «І все!» – сказала пані Барнс. Бекка Барнс була Фредовою вчителькою у початковій школі. Це був її Перший рік після педагогічного коледжу. Хороша вчителька та надто вже молода. Вона надміру переймається тим, як вдовольнити батьків. І все було б нічого, якби батьки були такі, як Мадлен, а не як мстива Рената. Та по правді, будь-хто з батьків хотів би прийняти вибачення від дитини, котра намагалася задушити їхню сина чи доньку. Ну і ще Маделін виставила Ренату у смішному світі через те, що останнє думала, то джен, няня. Рената дуже не любила виглядати смішно. Зрештою, її діти були геніями, у неї була репутація, та й засідання ради дикторів, знаєте. Джейн подивилася на Амабелу. Люба, ти впевнена, що саме цей хлопчик тебе образив? Будь ласка, вибачся перед Амабелою, ти справді зробив її боляче, звернулася до Зігі Рената. Вона говорила спокійно, але суворо, і ми всі поїдемо додому. Але ж це не я, сказав Зігі, він говорив дуже чітко і дивився Ренаті прямо в очі. Маделін зняла окуляри і прикусила душку, хоч, може, і насправді то не він. Чи могла Амабелла помилитися, але ж вона обдарована. Зрештою, вона дуже мила дівчинка, приходила в гості до Хлої, і вони прекрасно ладнали. Вона дозволяла Хлої командувати і приймала другорядну роль у кожній грі. «Не бреши», – різко відказала Рената Зігі. Вона скинула свою маску, навіть якщо інші діти ображають моїх, я однаково добра до них». Все, що від тебе вимагається, це вибачитись. Мадерін бачила, як в одну мить інстинктивно відреагувало тіло Джейн, ніби кидок, кобри чи напад тварини. Спина випросталася, підборіддя піднялося. Зігі не бреше. Можу вас запевнити, що Амабела каже правду. Публіка навколо завмерла. Навіть діти поводилися дуже тихо, лише селестинні близнюки, ганялися одне за одним по майданчику та вигукували щось про ніндзя. Значить, ми зайшли в Глухий кут. Панна Барн не мала ані найменшої уяви, що робити. Зрештою, їй було всього 24. Хлоя підбігла до Мадлен, захекана після вправ на майданчику та оголосила. «Хочу купатися». с! сказала Мадлен. «Мам, будь ласка, можна мені купатися?» – зітхнула Хлоя. «Тихенько, прошу тебе». Нога Мадлен боліла. Схоже, це було не найкращий день народження. Чудово. Занадто багато подій, як на один день Мадлен. Їй конче необхідно сісти. Оце так-так потрапити в самісіньку гущу подій. Ренато, знаєш, діти часом...» Ренатта різко обернулася та подивилася на Маделін. «Хлопчик має нести відповідальність за свої вчинки. Він повинен розуміти, що кожна дія має свої наслідки. Він не може просто душити інших дітей, а потім вдаватися, що не робив цього. Зрештою, що тобі до того, Маделін? Порядкуй у своїй хаті, а в чужу не пхайся». Мадлен розлютилася. Вона ж лише хотіла допомогти. Та й порядкуй у своїй хаті прозвучало так старомодно. З часу конфлікту навколо, походу до театру для обдарованих дітей, заємни між нею та Ренатою були доволі прохолодними, хоча формально вони все ще залишалися подругами. Власне, Рената подобалась Маделін. Але з самого початку їхні стосунки було щось змагальницьке. «Я б здуріла, якби мусила сидіти вдома і займатися дітьми», сказала Рената Маделін по секрету. І це не мало б ображати Маделін. Бошта не сиділа вдома, а працювала півдня. Та однак підтекст був наступний. Рената розумниця, їй мізкам потрібна активність, бо у неї ж кар'єра, а у Мадлін – робота. Не полегшувало справу й те, що старший Ренатин син Джейсон був відомий у школі через перемогу у шаховому турнірі, а син Мадлін – Фред тим, що був єдиним сміливцем в історії школи Пірєві, котрий видався на величезну смоку на шкільному подвір'ї, а потім стрибнув з дерева на неймовірну відстань на дах музичного кабінету, щоб їй стати 34 тенісні м'ячики. Аби зняти його з даху, довелося викликати бригаду рятувальників. Авторитет Фреда у школі був захмарний. Мам, це не важливо. А Мабела подивилася на маму очима повних сліз. На і шиї бідолашної дівчини Мадлен побачила червоні сліди від чиїхось пальців. Ні, це важливо, відказала Рената, вона обернулася до Джейн. Будь ласка, змусіть свого сина перепросити. «Ренато!» – звернулася до неї Маделін. «Не лізь, Маделін!» «Так, Маделін, не думаю, що нам слід тручатися, зауважила Харпер, котра очікувано трималася поруч із Ренатою та погоджувала з усім, що та казала. «Мені дуже шкода, але я не можу змусити його вибачатися за те, чого він не робив», – сказала Джейн. «Твій син бреше!» – відрізала Рената, її очі горіли за скельцями кулярів. «Не думаю!» – відказала Джейн та підняла голову. Мамо, я хочу додому, будь ласка, сказала Амабела. Вона знову почала схлипувати. Дивна французька нянька, котра увесь час мовчала, взяла її на руки, і Амабела охопила її талію ногами та утнулася носиком у шию. На чолі Ренати пульсували вени. Вона стискала й розтискала кулаки. Це абсолютно неприпустимо, сказала вона бідолашній пані Барн, котра, мабуть, дивувалася чому у педагогічному коледжі їй не навчили, що робити в таких ситуаціях. Рената нахилилась так, що її обличчя було за кілька сантиметрів до обличчя Зі. «Якщо ти хоч коли-небудь знову торкнешся моєї дівчинки, у тебе будуть великі проблеми». «Гей!» – вигнула Джейн. Але Рената її проігнорувала. Вона випросталася і звернулася до няньки. «Ходімо, Джулієто!» Вони подалися через дитячий майданчик, тоді як інші батьки вдавали, що дуже зайняті своїми дітьми. Зігій провів їх поглядом, подивився на маму, почухав носа та проголосив. Мабуть, до школи я більше не піду. Саманта. Усі батьки повинні піти в поліцію та дати свідчення. Я ще не ходила, і мене нудить лише на саму думку про це. Мабуть, вони вирішать, що я винна. Зрештою, я почуваюся винною ще разу, коли повз мене на світлофорі проїжджає поліцейська машина. Розділ восьмий за п'ять місяців до доброчинної шкільної вікторини. Олені з'їли моркву. Мадлен розплющила очі, щоб у ранковому сонячному світлі побачити надкушені морквини, які тицяла її обличчя Хлоя. Ед, який хропів поруч, вчора добряче постарався і надгриз моркву, що було схоже на справжні оленячі укуси. Хлоя у піжамі зручно мостилася на животів Мадлін. Розпатлене волосся, усмішка на весь рот та блиск, у круглих від захоплення очах. Маделін потерла очі та поглянула на годинник. Шоста ранку. Поспала, блін. Думаєш, Санта приніс Фредові картоплину? З надією голосі спитала Хлоя. Бо знаєш, цього року він був нечемним хлопчиком. Маделін сказала дітям, що якщо вони бешкетуватимуть, то Санта принесе їм гарно запаковану картоплину. І вони думатимуть і гадатимуть, який же чудовий подарунок мав би бути замість картоплини. Відтоді понад усе на світі Хлоя бажала, що Фред на Різдво отримав картоплю. Мабуть, цьому вона зраділа більше, аніж лільковому будинку. Мадлін серйозно замислилася над тим, щоб покласти картоплину для них обох. Це б гарантувало гарну поведінку на весь прийнешній рік. «Пам'ятайте про картоплину», – сказала б вона. Але Ед їй не дозволив. Він був надто хорошим для такого. «Твій брат уже прокинувся?» – запитала вона Хлою. «Зараз розбуджу», – крикнула Хлоя, і не встигла Мадлін її зупинити, як та кулею вилетіла з кімнати і побіла коридором. Ед заврушився. «Ще ж не ранок, правда? Ще занадто рано!» Прикрашаємо наші хати!» – заспівала Маделін. «Тра-ля-ля! Даю тисячу доларів, тільки припини негайно!» – сказав Ед та накрив обличчя подушкою. Попри те, що загалом Ед був добрим чоловіком, коли справи торкалися спів у Маделін, він не знав жалю. «У тебе немає тисячу доларів!» – сказала Маделін та заходилася співати тиху ніч. Її мобільний завищав, сигналізуючи про СМС, і Маделін все ще співаючи взяла телефон з преріжкової тумби. Повідомлення було від Абігель. Цьогоріч вона святкувала різдво з батьком, Буні та зведеною сестрою. Скай, котра народилася через три місяці після Хлої, була світлокосою дівчинкою неземної краси, котра ходила за Абігель Немов песик. Вона була дуже схожа на маленьку Абігель, і це засмучувало Мадлен, яка часом навіть плакала, ніби у неї вкрали щось дорогоцінне. Було зрозуміло, що Абігель більше любила Скай, аніж Хлою та Фреда, котрі відмовлялися їй поклонятися та захоплюватися нею. І Маделін часто думала, «Ебігель, але ж саме Хлоя і Фред – твої брат і сестра, і ти мала б любити їх більше». Це була неправда, але Маделін ніяк не могла змиритися з тим, що Хлоя, Фред та Скай однаково споріднені з Абігель. Вона прочитала повідомлення. З двом, мамо. Тато, Бонні, Скай і я в притулку з 5.30. Я вже почислила 40 картоплин. Це такий дивовижний досвід допомагати іншим? Почуваєшся неймовірно. З любов'ю, Абігель. У своєму житті вона не почислила жодної картоплини, пробурмотіла Маделін, поки набирала смс у відповідь. «Це чудова, Люба. Зріздвом тебе. Невдовзі побачимось. Цілую». Вона пожбурила телефон на тумбу, відчуваючи дивну втому і намагаючись притримувати раптовий гнів. Почуваюся неймовірно дивовижний досвід. І це лише 14-річна дівчина, котра невдоволено бурчить, коли її просять накрити на стіл. і донька стала розмовляти точнісінько, як Бонні. «Чорт», – сказала вона вголос. Минулого тижня Бонні сказала Маделін, що домовилася, аби на Різдво вся сім'я прийшла волонтерити в притулок для безхатьків. «Я ненавиджу усе це наскрізь комерціалізоване сприйняття Різдва, а ти?» – спитала Бонні, коли вони зустрілися в крамниці. Маделін саме купувала подарунки, і її руки були зайняті десятками пластикових пакетів з покупками. Фред та Хлоя облизували карамель, і губи їхні були червоні від фарбника. Бонні ж несла маленьке деревце бонсай у горщику, і ска йшла поруч і гризла грошу. Чортову грушу, пізніше розповідала Селесті Маделін. Чомусь груша її найбільше дістала. Як Боні вдалося змусити колишнього чоловіка Мадлен вилізти з ліжка у цій порі та йти працювати в притулок для безхатьків? Коли вони були дружені, Ната не прокидався раніше восьмої. Мабуть, Боні винагороджувала його органічними мінетами. Ебігель має дивовижний досвід: у Боні в притулку для бомжів, сказала Еду Маделін. Ед прибрав з обличчя подушку. Це огидно. «Я знаю», – відповіла Маделін, – «саме за це вона його любила». «Кави», – сказав він із співчуттям, – «перенесу тобі кави». «Подарунки», – заверещали Хлоя з Фредом із залу. Хлоя та Фред не могли натішитися наскрізь комерціалізованим сприйняттям Різдва. «Харпер, можете собі уявити, як дивно було для Маделін, що дитина її колишнього чоловіка піде до школи разом з її донькою? Пам'ятаю, як ми з Ренатою говорили про це під час обіду. Ми дуже хвилювалися, як це відобразиться на груповій динаміці у класі. Звісно, Бонні вдавала, що в них все дружньо та полюбовно. Ой, на Різдво ми разом обідали. Боже, збав, я бачила, як вони поводилися у вечір вікторини. Я бачила, як Бонні жбурнула у Маделін свій коктейль. Розділ дев'ятий. Різдвяного ранку Селеста покинулася щойно, зайнялося на світі. Пері все ще міцно спав із дитячої кімнати, що розташовалося поруч із батьківською спальнею, не долинали ані звука. Вони мало не зумліли від хвилювання, чи знайде їх Санта в Канаді. Санті були відправлені листи з повідомленням про зміну адреси. Через поїздку геть збилися з пантелику їхні біологічні годинники, і Селеста з Пері мали необійкий клопіт із складанням дітей спад. Хлопці – мостилися разом у двоспальному ліжку і не переставали боротися. На межі істерики, коли сміх змінювався сльозами і знову сміхом, Пері гукнув їх із сусідньої кімнати. «Хлопці, ану спати!» І раптом запанувала тиша. Коли Селеста за кілька хвилин зайшла перевірити, як вони, обидва спали на спині, розкинувши руки на та ноги, ніби їх раптом зморила втома. «Ходи сюди та поглянь», – сказала вона Пері, і він прийшов. Став поруч із нею, і кілька хвилин вони стояли та дивилися, як хлопці сплять, а потім усміхнулися одне до одного та навшпиньках вийшли з кімнати, щоб випити по келиху і відсвяткувати святвечір. Тож нині Селеста вислизнула з-під пухової ковдри та підійшла до вікна, котре виходило скуте кригою озеро. Вона торкнулася долонею скла, холодне, хоч у кімнаті було тепло. Посеред озера стояла величезна ялинка, уся у червоних та зелених вогниках. Тихо падав сніг. Було так гарно, що, здавалося, вона може відчути цю красу на смак. Коли пізніше Селеста згадувала ці свята, вона пам'ятала їхній смак: насичений, фруктовий, немов Лінтвейн, який вони пили. Сьогодні, після того, як хлопчаки розпакують свої подарунки, вони поснідали у номері млинці з кленовим сиропом та пішли бавитися в снігу, зліпили сніговика. Пері замовив їм катання на санчатах. Пері запостив у Фейсбук фото, як вони всі валяються у снігу та написав щось на кшталт. Хлопці насолоджуються своїм першим, насправді, білим різдвом. Йому подобався Фейсбук. Усі його дражнили через це. Опасистий, успішний банкір постить фото на Фейсбук і пише підбадьорливі коменти під пост з рецептами дружин своїх друзів. Селеста озирнулася на ліжко, де все ще спав Пері. Коли він спав, у нього завжди була маленька. Зможка між бровами, ніби його сни змушували його замислюватися. Як тільки він прокинувся, то не міг дочекатися, доки вручить Селесті подарунок. Він любив робити подарунки. Уперше вона зрозуміла, що хоче вийти за нього заміж, коли побачила нетерпіння та очікування на його обличчі, як він спостерігав, як його мама розгортає його подарунок на день народження. Подобається, не втримався він, як тільки вона розірвала подарунок у упаковці, і вся сім'я, Засміялася, бо ж він поводився, як велика дитина. Селесті не доводилося симулювати втіху. Щоб він не обрав, воно було ідеальне. Вона завжди пишалася своїм умінням вибирати вартісні подарунки, але Пері перевершив її у цьому таланті. Під час її минулої закордонної поїздки він знайшов кумедний рожевий кришталевий корок для шампанського. «Тільки, ну я побачив його, одразу подумав про Маделін», – сказав він. Звісно, Маделін була в захваті. Сьогоднішній день ідеальний у всьому. Фото на його сторінці в Фейсбуці не брешуть. Стільки радості та втіхи, і це був абсолютний беззаперечний факт. І справді, не було причин покинути його, доки хлопці не закінчать школу. Це буде найкращий час піти, у день, коли вони складуть останній екзамен. Завершуйте тест. Відкладіть ручки, скаже екзаменатор, а Селеста завершить свій шлюб. Пері розплющив очі. Гедзріздвом усміхнулася до нього Селеста. Габріел. Я спізнилася на доброчинну вікторину, бо мій колишній запізно приїхав, як завжди. Тож я мусила паркуватися бозна десь під зливою. Я помітила Селесту та Пері. Вони сиділи у припаркованій автівці поблизу входу до школи. Це виглядало трохи дивно, бо вони сиділи і дивилися прямо поперед себе, не розмовляли, не дивилися одне на одного, мовчки сиділи у своїх костюмах. Селеста виглядала фантастично, як завжди. Я сама особисто бачила, як вона без галь налягає на вуглеводи. Тож не кажіть мені, що цей світ справедливий.